Хлопці стояли подалік і дивно дивилися на тата. Поволеньки покидали бучки і дивилися на маму. «Та чому їх не заставляєш, аби їм били, а їм ліг? Бийте. Лесиха заревіла на все село. «Що я, люди, винна? Я б'юси поланах з дітьми на сухім хлібці, та що я уторгаю, то він все до коршмиві виносить. Я, люди, не можу нічого заробити через нього, бо не можу хати лишити. Та же він лишив нас без раночки в хаті. Що залямить, то до жидів горівку несе. Я не годна наробити і на діти, і на жидів. Найсидіє, що хоче, але я вже не годна. Та ж бейте, і пальцем не кину. Най тебе, чоловіче, Бог і б'є. «Де ти нам вік пустив, Марне, і діти осиротив? Та ти нас настільки набився, що ми ніколи з синців не виходимо, як воли з ярма. Та же я не можу горшечка в хаті затримати, бо все вибіваєш. А кілько я з дітьми ночували на морозі? А кілько ти лишень віко набився? Нічого ти не кажу, найті Бог скарає за мене та й за діти. От! Там собі долю в Бога вимолила. Люди, люди, не дивуйтеся, бо не знаєте. Взяла мішок на плечі та й поволіклася додому з дітьми, як пришиблена курка. Лесь лежав на землі і не рушився. Але піду до криміналу. Навічний кримінал піду, раз! Такого ніхто не чув, та й не буде чути. Таке вістрою, що земля здрігнеси!» І лежав, і свистав завзято. Лесиха повиносила все з хати до сусідів. На ніч лягла з дітьми спати в городі у бор'янах. Боялася п'яного Леся, що вночі прийде. Дітям постелила мішок і накрила кожухом. Сама чіпіла над ними у сердачині. Діти, діти, що мем робити? Тотом вам постелила сьогодні на увесь вік і пімрете, та слави не збудетеси. Негодна я цього за вас відмолити. І плакала і наслухала, чи Лесь не вертає. Небо дрожало разом із звіздами, одна вупала з неба, Лесиха перехрестилася.